Коли все зміниться до того, що майбутнє стане сучасним, і вони з Маркіяном будуть разом, пережиті кошмари будуть тільки утверджувати взаємну вірність і беззастережну відданість. Проте якось моторошно зняти з місця і пройти через парк на вулицю. Нікого навкіл не видно, а про те, хтось є поблизу, сховався за деревом чи кущем. І чигає на неї Мамо Страшно і тому, що мама може в цю саму хвилину Десь топчитися біля квітів Чи стирає порох з меблів Не відчуваючи, що загрожує її дитині А як тоді з материнською інтуїцією? Що це легенда? Міф? Неля не боїться того грубіяна Що тільки-но розмовляв з нею їй страшно, що вона ступить кілька кроків по алеї, а з-за дерева чи куща вискочить до неї черговий новий, якому передав її той кудлач так само, як романик йому. Стала їх власністю, як дотепер була власністю родини. А свою власність можна дарувати, передавати, продавати, нищити. Вулицею їдуть улани на конях. Ритмічний цокіт-копит асоціюється з Орисею, Орися з Маркіяном. Важко повірити, щоб Маркіян погодився так активно вміщувати її в цю заплутану, неправдоподібну історію. В Нелі поволі складається враження, його поведінка з нею в тюрмі, що Маркіян взагалі нічого не знає, про її участь у цій чортівській грі. І взагалі уся ця затія з викраденням Івашкова починає здаватись їй досить нереальною. Хтось задумав зло побавитись нею. З якою метою? Що його ваління? В одному вона певна, що той у зеленому костюмі справді може вліпити кулю межі очі, які б гарні вони не були Дома Нелі намагається поводитись, як завжди Але як це важко, коли ти вся наелектризована Звичайно, мама перша помічає, що Нелюся щось не своє Чого ж ти, дитино, висиджуєш цілими днями в хаті? Дивись, ти аж поблідла, така чудова погода Ти б пішла трохи на шпацер «Куди я піду, мамцю, і по що? На ринок і назад? Так, безцілі. Візьми, малу господиньку, та йдіть до катрусі». «Ой, мамцю, хлопіт мені з вами, діти, коли татко жив, то мені все здавалось, що ви тримаєтесь купи, ніби курчата, що поміж вами така злагода та любов, а виходить, що я й тут помилялась» то візьми, бодай, книжку і піди собі у сад посидіти. Вийшла собі на біду. Мусила чигати на неї, бо щойно вмостилась на лавці в тіні улюблене містечко стрийка Нестора і Орисі, щойно відкрила книжку, як через паркан, точніше попід паркан крізь дірку, що її випороли кури, Проліз чорномазий хлопчина і передав їй записку. Від романика. Домагався негайної зустрічі з нею. Сам визначив час і місце. Що сказати? Ділово спитав хлопчик. Мусив бути обізнаний у цих справах? Скажи, що так. Ані трохи не вагалась. Після зустрічі з цим бандитом у Зеленому не боялась Романика, знала його з дитинства, знала вулицю і дім, в якому живе, знала його батька, сестру, бувала в домах, куди і він заходив. Не могла відчувати страху перед людиною, яку знала. Хоч треба сказати, що Романик декілька разів забував знайомство з нею, тобто не вітався на вулиці. Доки знову хтось із спільних знайомих не представив йому Нелі. Не довіряла йому з того часу, відколи впіймала на брехні, а це дві зовсім інші речі. Крім того, незважаючи на всю плутанину з теєю нібито її участю в допомозі Івашкову, Неля все ж таки мала мізерненьку надію. А ось вона справді буде потрібна. Ніколи не простила б собі, якби пропустила таку нагоду. У мами нікого так легко не обманеш, як бідну маму. Відразу створився рожевий настрій, коли вчула, що Неля має охоту пройтись. То добре, то я дуже рада. Малі господинці Олена признається. Нелюся від когось дістала записку. Мариня підстерегла, але ти не кажи їй. Хай їй здається, що ніхто не бачив. Я журилась, що вона серйозно закрутила собі голову тим кримінальником. А то, як кажуть, живий живе, гадає, і відразу так оживилась. Аж рум'янці виступили на щічках. Я рада. Хто б він там собі не був, я рада. Найбільша кривда для людини коли її обійде любов. Олі не хочеться вірити, щоб так скоро, ніде не буваючи, ні з ким не зустрічаючись, Неля знайшла собі симпатію та не буде у мами відбирати ілюзію. Олена обтинає сухі листочки пелергоній. Ніколи у неї думки не снуються такою рівною ниткою, як при цьому зайнятті, і в душі розмовляє з Аркадієм. «Жалобною лентою обведений наш дім, але, бачиш, це не відлякує любові. Кажуть, що навіть серед прокажених вона є. Тільки дивись, коли вчуємо, що й Зоня закохалась. Але ця наша дитина Аркадію поведе себе по інакшому з цією треба мені бути приготовані до всього і до того, що одного дня приведе чужого чоловіка до хати і скаже «Познайомтеся, мамо, з моїм чоловіком». Звичайно, гірше було б, якби завела роман, як тепер увійшло у моду, з якимсь жонатим. На наше щастя, зоня для цього надто амбітна, і, слава Богу, що так, а то з її характером ніхто не стримав би її від гріха. Олена виглянула крізь вікно. Як поспішає моя дівчинка, а чи добрій долі назустріч? зустріч? Романик здалека вишкірів зуби до Нелі. Вже знає, що його колега повів себе як останній грубіян. «Добрий день, пан Нонелю!» Хочу вам сказати, що мій товариш переказував через мене. Не перепрошував, ні. Що він не знав, що ви двоюрідна сестра Ілаковича? Але ви знали. Кисла посмішка. Що? Я знав, а Славко не знав. Славко? Нелі робиться смішно. В них вдома. Щораз частіше його ім'я заміняють символічним. Чоловік Орисі Ваш товариш, перш за все, дуже невихований, грубий. О, щодо того, то він може. Я повинен був вас попередити, що він трохи безцеремонний. Неля усвідомлює собі, що її шанси зросли від того, що вона сестра Ілаковича. Обставина ця надає їй більшої сміливості. Вона, сестра Ілаковича, може йому сказати. Я не знаю, але Янічек ні за що не повірить мені, що я належу до організації. Я вже раз скомпрометувалась перед ним тим своїм нареченством з Івашковим. Роман розраготаць. Лебонь так щиро. А хто каже, що повірить? Теж щось. Нам треба заплутати справу, аби виграти у часі. Ясно, що не повірить. Але коли ви заявите, що саме ви були тією жінкою, яка передала шифльованому портфель з револьверами, то він буде змушений якось реагувати на це. Коли ви самі приходите і заявляєте, справа... Він за звичкою, яку встигла помітити в нього Неря, майстерно ляснув пальцями. Справа ускладнюється тим, що Івашків щось скрутить. Одним словом, не хоче вас уплутувати в цю історію. Але це нічого. Ви так і скажете Янічкові, що Івашків з джентельменства не признається. А вас гризе совість і ви прийшли сказати правду. До речі, чого ви лазили до Янічика? Ви – слів. Він сам дав мені побачення з Маркіяном. А чому я про це нічого не знаю? Розмова була. Я думала, що то моя особиста справа. Яка там до дідька може бути особиста справа в члена організації? А хіба я член організації? Знаєте, чоловіка може шлях трафити з вашою наївністю. Ви хотіли, щоб я вам посвідчення виставив з печаткою і фотографією? Спитайте своєї сестри, що волочиться з комуністом, чи в них виписують легітимації з фотографіями. Пане Романик, ви знаєте, хто я – «Хто мої сестри?» «Хто ви, то я добре знаю. Але хто ми, то ви ще дізнаєтесь. Ви не вірите?» «Вам треба, щоб я назвав ім'я вашої сестри, що тягається з комуністом. Можу, Ольга». Ця висана з пальця брехня не зробила на Нелю жодного враження. «Ви нічого кращого не могли придумати?» Якщо ви думаєте, що це мене зачепило, то дуже помиляєтесь. Він з зачудування роззявив рота. Ні, направду, вас можна або полюбити, або зненавидіти за вашу безпрецедентну наївність. Ну, мені ніколи теревині з вами тут розводити. Слухайте. я Янічек дома сам. Жінка з дитиною і служницею виїхали. Нелля дістає інформацію, на якій вулиці, в якому номері будинку і квартири живе слідчий, скільки входів має помешкання, у котрій порі дня Янічок повертається з суду, у котрій виходить на прогулянку, до якого кафе ходить читати газети, в котрому магазині купує туалетні прибори, як звати собаку слідчого, довідується, що Янічок. Заматорства займається фотографією А на що мені всі ці відомості Не може второпати Неля Чи ж не стане Романик Вимагати від неї Щоб пішла на квартиру до слідчого Досить з неї Що колись піддалась умовлянням Катерини Відвідати Сулімана в його квартирі На всякий випадок Для Нелі ясно Людина, яка користується правом тримати під ключем Маркіяна Івашкова, сама не є ані така можновладна, ані така вільна, як це на перший погляд могло б здаватись. До Янічика підете ще до суду, ясно, так? Так, а коли саме? Роздумує, для чогось заглядає у кишеньковий календарик. У четвер, скажемо. Добре. Розмова відбулася в суботу. В середу вранці Неля прокинулась і не змогла підняти голови з подушки. Перед учора дістав заватка за визвання до поліції. Переслуховував його там той самий комісар, що вже раз викликав Йосифа у справі бровка. Ніби рахувати старий знайомий. «Що ж, пане Завадка, обрік у вас грає. Революції захотілось на старість. Не подобається пану польська влада? Ще не привикли до неї за двадцять років? А що ви з нами думаєте робити, коли накличете сюди більшовиків за збруча? У нашому замало ліхтарів, щоб ви могли всіх нас повішати. А синок ваш боягус, пане Завадка?» «Чи від такого, слухайте ви мене, не можу людину на місці шлях трафити. Його Бронко боягус. «Таба, мовчи і не допоминайся правди, старий, аби якої біди не накликати на сина!» А той мляскає язиком, позіхає раз у раз і далі шпигає. «Пан, пане завадка, ніколи не займався фізкультурою?» «Ні, ні». «Я й бачу, що вузькі плечі у пана завадки. Треба би трішки вперед випнути груди. Ану-ка, попробуйте!» Мусило чисто якесь затуманення найти на Йосифа, коли він, слухайте ви мене, не бажаючи цього, не думаючи, по військовому втягнув живіт і виставив уперед груди. Комісар розреготався, бог би його побив. «Не фатигуйтесь, не фатигуйтесь, пане Завадко, бо як би ви не напинались, я однаково бачу, як за вашої спини виглядає і Танненбрух, і Скиба, і Глуха Вечеркувна, і, розуміється, Герой, панський синок, і решта тих усіх патярів», переходить комісар на чисто українську мову. Що хотіли прикрити свої чорні діла вашим чесним ім'ям. Скажіть мені, не як комісарові поліції, не як полякові, а як мужчина мужчині, ви вже не молода людина. Що у вас могло бути спільного з пройдисвітлом Скибою, чи хоч би Шмаркачем та Ненбрухом, то товариство для вас, ваша то компанія. Я не знав, що то комуністична газета. Там нічого такого не друкувалось. Тобто, як у вас кажуть, я не винен, війна винна. Припустимо, хоч я в це не вірю, що ви не второпали, що вся газета від початку до кінця була пройнята більшовицьким духом. Добре, припустимо. Але яку Марку в нашому має Каменецький – «То ви, мабуть, знали? Цього не можете заперечувати?» «Не заперечую, пане комісар, але Борис Каменецький не належав до редакції». «Ви хочете сказати, що не підписував статей своїм прізвищем?» «Пане Завадка, нахмуривсь комісар, якщо ви будете зі мною так говорити, то я теж інакше промовлю до вас». Я вас викликав сюди не для того, щоб у цю, цю бабки з вами бавитись. Я, направду, пане комісаре, нічого не знаю. Казали, що хочуть видавати громадсько-господарську газету. Я собі подумав, що то не було б зле. Ну, і попросили мене підписувати газету. А я пристав на це. Але якби я був знав, що до такого дійде... Киньте, пане Завадка, не сердиться, а поплескує його по плечі, наче якого холуя. Грати роль невинної дівиці, яка несвідома, звідкіль у неї дитина взялася в череві. Ви нічого не знаєте? Як це мило, як це зворушливо з вашого боку. А може ви знаєте бодайте, що незнання закону не рятує від кари? Ви – старий поліграфіст, і прекрасно відаєте, що при конфіскації газети водночас з забороною дальшого видання карну відповідальність несе відповідальний редактор. Що ж, покуштуєте на старість, як тюрма смакує. Ваша газета вела цілу рубрику «Досягнення на радянській Україні». «Якось не пасує вам, пане Завадка, бути тим дзвоном, що до церкви закликає, а сам у ній не буває? Досі в тюрмі не сиділи?» «Ні-ні», – відкидає з образою цю підозру Йосиф. Той продовжує сотати з нього жили. «Який же ви борець за світле майбутнє людства, коли ні разу в тюрмі не сиділи?» «З того всього я бачу, що ми вас не караємо, а реабілітуємо в очах ваших однодумців. Ану, подивіться! Витягує шухляди бюрка якісь папірці. Ці шифри пороблені вашою рукою. Які там до дідька шифри? Під деякими прізвищами передплатників галочки і тільки. Не моєю, не вашою, може бути – а відповідати перед судом доведеться вам. Завадці відлягає від серця. За що відповідати? За галочки. З ними, отими галочками, ще як-небудь впораємось. Що ж, як не можна інакше, то підемо і в тюрму. Поміж злодіїв і шахраїв сидить там і чесний, і то ще який народ. Отак От сказав собі Йосиф і відразу відчув – як добра половина тягара звалилась з нього. Добре то хтось сказав, що наш розпач найбільший тоді, коли ще блимає вогник надії. Павліне тільки дуже жаль. Буде вистоювати небога попід тюремними мурами з передачами. Вартові будуть понукувати та сюрчати на неї. А він на мигах через грати Буде давати їй знаки, що йому нічого не треба. А вона ж буде думати, що він просить, аби йому ще чогось принести. Ні, слухайте мене, від цього одного може тріснути серце. гейби достигла грушка дуля. Заходячи до своєї домівки, Йосиф поправив собі краватку, стягнув на череві камізельку і, як завжди, коли боявся розкиснути. Підвищив голос. «Слухайте мене, жінко, ніяких мені тут лементів, ломань рук і так далі. Прийдеться мені відсидіти в тюрмі і кінець». Не заридала, не схопилась за голову чи серце, не зомліла, а тільки гикнула голосно. «Ти чого? Іди напився води, не бійся, не стану жадати від тебе». «Абись носила мені передачі!» Не витримала такої чорної несправедливості, павлина, і зайшла з плачем. Кинулась до нього, почала обіймати за плечі. Гей, жінко, та ти мене із молоду не дуже то обіймала!» «Не говори така, Йосифе, не говори!» «Кажуть, що щасливі хвилини зближають людей!» Але як нещастя може скувати одного з одним, то хай сховається не одне щастя. Коли повитирали одне одному сльози та почастувались взаємно водою, Павлина, не випускаючи своєї руки долоню чоловіка, сказала: Не може такого бути, щоб ти мав у тюрму сідати. Такий параграф жінко. Е, лиши мене з тими параграфами. Ксюнзи теж з Амвона проповідують одне, а роблять інше. Якби Йосиф не соромився своїх років, то притис би жінку до грудей і поцілував так, як може досі і не цілував. Знав, що павлина чуда не вчинить і не збирався своєї ноші звалювати на її жіночі плечі але був гордий за свою подругу життя, що в біді вміє так гарно триматись. Слухайте ви мене, люди добрі, вміти вистояти в біді, та це в подружжі може і важливіше за гарячі поцілунки. Гей, жінко, 28 років прожив я з тобою, а ти щойно на 29 відкрила до решти «Евічко свого великого, доброго серця! Слухайте мене, а може і тепер я ще не спізнав тебе всю? Може ти там ще якісь скарби душі ховаєш переді мною? А ну, зараз признавайся мені тут!» Добре Йосифові жартувати, а їй голова ходором ходить. До кого вдатись? Хто має силу? Хто буде мати добру волю, Помогти в біді її чоловікові? Адже то не жарти. Діло зв'язане з поліцією і судом. Добре, каже Йосиф, параграф. І коли отак хломила собі голову, В кого попросити порятунку, Освітила її щаслива думка. Український посол повинен врятувати її чоловіка. Хотіла ще почути думку сина в цій справі. «Що з нашим татом буде, сину? Ти для чужих завжди маєш час і голову. А що твого тата чекає, тебе не обходить?» «А чому ви так говорите, мамо? Звідки ви можете знати, що я думаю про це?» «Думаєш? А що з твого думання? Тут треба кинутись, поки не пізно, і щось робити». Слухай, Бронку, я гадаю, що тобі треба піти до Осадчука. Підеш і скажеш. Так і так, пане посол. Тато мої хворі, старі, неосвічені. Може би ту в'язницю, що їх чекає, дати їм у завішенні, умовно. Або таки цілком звільнити їх, тому що вони хворі, немічні, темні. Отож, сину, піди і скажи. Ти в мене говорити вмієш. Вислухав її спокійно, не шарпнувся, як любив іноді синок, а потім каже, «Не можу я піти до осадчука». «Не можеш? Як то не можеш за тата піти? Чому?» «Не знаю, чи ви мене зрозумієте». «Та, може, ще чим не така дурна, щоб не зрозуміти того, що рідний син казатиме мені. Та тому, мамо, що він – ундівський посол. Та хай собі буде і чортівський, теж мені знайшов причину. Я й направду гадала, що то щось велике на перешкоді, і що з того, що ундівський посол. Тато голосував за нього, то хай тепер витягує тата з біди. «Мамо, до ундівця не піду просити. Як ви цього негодні зрозуміти?» «А ти, сину, годен зрозуміти, що йдеться про здоров'я, а може і життя твого батька?» «Бо як тата запхають у тюрму, то він своїм здоров'ям вже не вийде звідти. То тобі твоя політика дорожча за життя твого тата?» «Так це маю розуміти чи інакше?» «Мамо, чуєте, мамо, якби татові треба було моєї крові на ліки, то я без надуми віддав би свою. Але іти до Осадчука просити...» «Зрозумійте, мамо, що не можу. Не знаю, як вам пояснити, щоб ви могли повірити, що це понад мої сили». «Хоче взяти її за руку, може, думає, поцілувати». Попросити пробачення за те, що такий є, який є. Але Павлина виривається від нього. Хай іде їй з очей. Не хоче такого сина, якому політика дорожча від життя його батька а її чоловіка. Сама не знає, хто перед нею. З залізним характером чоловік чекать. Мабуть, такий уже характер проклятий у тих заватків бо старий теж не хоче йти просити за себе. Може, то й добре? А може, то дуже зле? Павлина вже нічого не знає. Що ж, коли вже не таке пішло, що двоє хлопів у хаті, а їй треба надівати кучму, то витко так мусить бути. Не була ходжена, коли надіялась до такого пана попасти за першим разом. Почала з того, що пішла просто на квартиру до посла. Двері від великого заскленого ганку були замкнені, але чути було, що всередині знаходяться люди. Знову почала стукати та термосити клямкою. Якась дівчина з кучерявою гривкою виглянула за фіранки і показала рукою, щоб павлина обійшла хату та зайшла кухонними дверима. Певно подумала, цей вхід тримають для ліпших гостей, а такі прості заходять через кухню. Кожна хата має свій порядок. Може, воно і краще так?»